Naponta megtudtam valamit a bolygójáról, az útra keléséről, az utazásáról. Szép lasacskán egy-egy elejtett megjegyzés jó voltából. Így szereztem tudomást harmadnap a majom fák drámájáról. Ezt is a báránynak köszönöttem, mert a kisherceg, mintha valami súlyos kétséget támadt volna, hirtelen azt kérdezte tőlem. Igaz, hogy a bárányok cseréket esznek? Igaz? Ó, akkor jó van. Sehogyan sem értettem, miért olyan fontos, hogy a bárányok cseréket egyenek. A kis herceg azonban hozzátette. Szóval a majomkenyérfákat is megeszik? Erre megjegyeztem neki, hogy a majomkenyérfák nem cserék, hanem hatalmas nagyságú fák, és magával vihetne akár egy csordára való elefántot is egyetlen egy majomkenyérfával sem bírnának el. Az elefántcsorda ötlete megnevetette a kis herceget. Egymás tetejébe kellene rakni őket, hanem aztán komolyan azt mondta. Mielőtt megnőnek, a majomkenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek. Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majomkenyérfákat? Azt felelte. Miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról volna szó, alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a probléma nyitjára. Nos, mint minden bolygón, a kis hercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föltitkos mélyén alusznak, még csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, és először csak egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa, vagy retek hajtása, hagyhatjuk, ha nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, miért fölismertük, Azonnal ki kell tépni. A kis herceg bolygóján pedig félelmetes magvak voltak, majomkenyérfa magvak. A bolygó egész följét megfertőzték. A majomkenyérfával meg úgy van, hogyha az ember későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Egyszerűen elborítja a bolygót, átjuggatja a gyökereivel, aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák, meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják. –Fegyelem kérdése? – mondta egyszer később a kis herceg. Miután reggel gondosan rendbe magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Neki kell látnia, és annak rendje és módja szerint ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, miért meg tudja különböztetni őket a rózsáktól, mert amíg egészen zsengék, nagyon hasonlítanak egymáshoz. Ah, igen, unalmas munka, de igen, könnyű. És egy szép napon azt ajánlotta, próbálja mindezt lerajzolni, hogy a hazámbeli gyerekek jól megértsék a dolgot. Hasznukra lehet, mondta ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre alasztunk, de mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót, lusta gazdája volt, figyelmen kívül hagyott három cserét. Soha szerettem az erkölcsi intelmek modorában írni. A majomkenyérfák veszedelmét azonban olyan kevéssé ismerik, és azt, aki netán egy kisbolygóra tévedne, akkora kockázat fenyegeti, hogy ezúttal kivételesen legyőzöm viszoigásomat, és azt mondom, gyerekek, ügyeljetek a majomkenyérfákra. Azért dolgoztam annyit a rajzon is, hogy figyelmeztessem a barátaimat egy veszélyre, amelyet nem ismernek, no, a régtől fogva ott leselkedik a sarkukban, akárcsak az enyémben. A tanulság, melyet nyújtok, megérte a fáradtságot. Lehet, hogy fölteszitek majd a kérdést, miért nincs több ilyen nagyszabású rajz a könyvben, amilyen a majom kenyérfáké. Erre egyszerű a válasz. Próbálni próbáltam, de nem sikerült, amikor a majonkenyérfákat rajzoltam, lelkesített az az érzés, hogy sürgősen kell cselekednem.